Se. Bili smo nedavno, braće i sestre, u vašem gradu, u Svetom Valju. I tamo, dočekani velikom ljubavlju naše braće, u duhu, evanđelja, obasuti, Njihovim svetim gostoljubljem, a prekoračujuši neke blagoslovene termine jer je bilo planirano da noćimo na onom sveštenom vrhu naše zemlje i našeg naroda, svetom Leliću, onim duhovnim visinama s kojih nebese možemo da vidimo i da omirišemo miris vječnog života u moštima našeg velikog oca Nikolaja i ništa manje, ako ne više u njegovim moćnim riječima, moćnim životvornim knjigama, koje čitajući mi se zapravo nadahnjujemo i pričešćujemo Hranimo hranom koja ne prolazi Nego nam daje Život vječno Pošto smo se zadržali U vašem hramu Svetog uspeni U petnici Zajedni sa Vama Malo smo okasnili I smatali da bi bilo drsko Da sad oce budimo Da bi nas Smijesili i naša braća domaćini predložili su da tu noć provedemo u nekom od valjevskih hotelu. I bili smo u centru vašeg grada, ne bez promisla Božih. Bila je nedelja prepodobne matere Marije Egipćanke, one pokajane bogudnice, razvratnice. I zanimljivo, naše sobe bile su okrenute ka nekoj glavnoj ulici gdje se odvijao pir, pir svijeta i ne jedan sad nego dobar komad te večeri bili smo uključeni u život ovoga svijeta. Žalost, samo svijet. Takvo može da naziva i smatra životom. Mi smo bili svjedoci od umiranja. Umiranja mladih ljudi i sticanja njihove krvi koja se ulivala u kanalizacijone sisteme ovoga svijeta kojim je nudio zabavu. Veselj. Zaista... Teško je bilo posmatrati, slušati, biti svedok i očevidec tog duhovnog Masaka. U duhovnom smislu zaista radilo se o masakru. Svi ti krici, svata ludačka zavijanja, ti ritualni zvuci i ritmovi, Sveto to, braće i sestre, posjećalo na neki magijski obrat. I zaista, on je djelovao, a to djelovanje mogu se primijetiti na licima, tačnije u kricima te omladima. To je ono što nudi ovaj svijet. To je ona hrana u kojoj Gospod govori u ovom evanđelju. Hrana, braće i sestre, Ugođaj koji ovaj svijet nudi traje vrlo kratko i vrlo brzo trune i prolazi. A jedini istinski život, jedina životvorna hrana koja nam je potrebna i koje ima u izobilju, ali ima u crkvi, ima i u Bogu našem, u vjeri našoj. U spasitelju našem, u liturgiji našoj, jeste ta hrana koja ostaje za život vječni. Zato gospodi upozorava onaj narod iz onih dana koji je krenuo za njim, ali povučen do tada neviđenim čudesima. Zaista gospoda našega su pratila velika, neviđena čudesa. On skreće pažnju da ne treba da ga prate zbog čudesa, zato što od jednog superautomobila može da napravi njih stotinu. Ako može hleb da umnoži braće i sestre, on može i automobile da umnožava. Ako može automobile da umnožava, on može i novčanice da umnožava. Od jedne novčanice... Od pet stotina dolara ili evra on može da napravi 5 milijardi istih tapljih. On od jednog kamena može da napravi brda zlata. Od jednog zrna pijeska on može da napravi mnogo mnogocijeno zrnu. I da ga na bilo koji od naših plaža i da se svi, mi, kupači, šetači odjednom nađemo na dragom kamenu. Sve to njemu moguće, braći i sestri, zaista sve. Kroz njega je sve postalo. Da. Sve ovo što, vi, što mi vidimo, što mi istražujemo, to je sve kroz njega postalo. I on jedini ima tu tvoračku silu. I dan danas je ima. Ali ono zbog čega je on došao, braći i sestri, zbog čega je na kraju sve istvoreno, jeste da mi ljudi uđemo u zajednicu sa njim. Nije gospod došo da ispunjava naše sitne želje, naše sitne apetite, braći i sestri. Nije došao da ispunjava želju naše pale prirode, zna, da siti potrebe našeg strasnog bića. On je došao da nas preobražava. On je došao da nam ukaže moćno i precizno, ko smo mi? Niko od nas ne zna ko je, dok ne upozna onoga koji jest. Ne znaš ti Ti misliš da jesi, ali nisi. Ti menjaš maske. Jednu danas, jednu uveče. Menjaš minku, menjaš garderobu, menjaš stilove, trendove. Jer ne znaš ko si. I nećemo se znati braćo i sestre dok se ne sretnemo sa njim. Dok ne poverujemo i dok se vjerom I tajnom crkve ne sjedinimo se njim. Samo u njemu mi možemo da nađemo svoj istinski vječni identitet, vječno oživljenje, vječnu hranu. Ova nedelja u kojoj se nalazimo, Tomina, nedelja, evo i danas smo pjevali te himne, podsjeća nas koliko je važno da naš susret se Kristom bude lične prirode. Ti i tvoj Gospod. Naša vjera, braće i sese, nas pravoslavni, a posebno nas koji smo potomci velikih otaca, velikih učitelja, pogotovo vi koji dolazite iz svetog valjeva, vi sad imate ogromnu obavezu, jer imate takva dva blagodatna svetionika, koji su baš tamo voljom Božijom posađeni. Grad koji na gori stoji. Valjevo, braćo i seste, ono je sad prepoznato kao sveti grad. Znate. Sveta osvećena zonu. I vaša je dužnost, i blagoslu, ali i dužnost da tu svjetlost primite i da živite njom. Kako je strašno, kako je užasno. Slušati zvuk satanskih ritmova u gradu u kome angeli žive, u kome se apostoli rađaju, u kome počivaju i svečno dejstvuju mošti naših velikih učitelja i prosvetitelja, vaselenskih učitelja i prosvetitelja. To je braćo i sestre ništa manje nego da imamo mošti svetog Vasilija Velikog. Zamislite, imamo mošti svetog Vasilija Velikog u Sred Valja, ili svetoga Jovana Zlatulstva, ili svetog Grigorija Bogoslov, ili mošti nekog od svetih apostola. Naš sveti vladika Nikolaj i prepodobni Jusin Čelijski, to su svetitelji, braći se sese velikog formata, to su velika imena. Na nebesima velika. A mi, da ih prepoznasmo i da li ih poštujemo, zato je i vaša dužnost, i vaš blagoslov, vaša sveštena obaveza da ih prepoznate i da ne dozvolite sebi da se navlačite na truležnu, brzo proleznu hranu ovoga svijeta, nego da je primate u crkvi iz ruku naših otaca, sveštenika, a sve naše ruke, svih sveštenika, braći i sestre, jesu u službi desnici gospodnju, moćnim rukama Božim, jer uvijek kad se pričešljujete svetim tijevom i krvim u našoj svetoj crkvi, treba da znate i da vjerujete i da vidite Ako to višnje treba da bude duhovno, svetotojinsko, da vama svete darove ne daje čovjek, nego samim Gospod, moćno desnice gospodnje. Prvo vašim sveštenicima, a preko njih Gospod daje svemu narodu. To imamo zdravu hranu, braće i sestre, i zdrav život, jer od nezdrave hrane nezdravi zablude. E, nezdravog nezdrave umjetnosti nezdrave nauke nezdrave filozofije, nezdrave muzike a kako može da bude zdrav život to odmah vuče i narkomaniju i blud i magiju to je sve povezano odmah demoni braću i sese navale kao ose na takvu dušu a to ne govori o njihovoj sili i moći Nemaju nikakvu moć i nikakvu silu To govori o našem nema, o našoj ovjednosti. I u ovoj svetoj liturgiji mi ćemo, kao sveti aposto u tome, braće i sestre, da priđemo rebrima gospodnju. A rebra gospodnja iz kojih je potekao život, oni danas teče iz istih tih rebara i uliva se u naše svete putire. Pristupajući svetom pričašću, pristupajući svetim putirima, braći i sestre, mi pristupamo rebrima Božim. Ne ispitujući više, Toma je ispitao za sve nas. Nemojte više da se ušuđujemo, braći i sestre. Toma je ispital za sve nas. Ako danas ne vjerujemo, znate, to je beznadežna situacija. Toma je povjerovalo i gdje su svi oni koji su povjerovali do današnjega dana? Gdje je naš sveti Savo? Gdje su svi naši sveti mučenici, braći i sestri? Gdje je naš sveti Vladika Nikolaj? I ti ostade da ne vjeruješ To je, braći i sestri, bruka, Znate. to je velika sramota i bijeda. I jedino što ti ostaje jeste da ulaziš u brgoge, u demonske jame i da se zabavljaš sa demonima, praktično sa demonima, to su demonski presuri. Da vrištiš zajedno sa njima, tačnije oni da vrište tvojim ustimu. A ovdje u liturgiji imamo rebra Božja, imamo krv Božju, imamo silu Božju, imamo život Božji, braće i seste. I kad pristupamo svetoj tajni pričešće, mi treba da vjerujemo da zaista privazimo gospodu našem, ali ono što je mnogo važno i bez čega se ne može, iako mi neki danas uporno pokušavamo da pristupamo, to jest da se pričešćujemo na takav način. Ne može bez vjere pristupati, braći i Ako ne vjeruješ, bolje ti je ne pristupaj. Daj malo da poradimo na tome, daj da povjerujemo. Evo imamo sve, imamo sve to evanđelje. Ajmo zajedno da se uključimo pa ćemo i da povjerujemo. Da bi nam pričešće bilo na spasenje. Jer ako se pričešćujemo bez vjere, nismo se sjedinili. Treba da imamo doživaj svetih apostola, doživaj naše crkve. Gospod moj i Bog moj. I sa takvim osjećanjem da pristupimo tajnu. Da se prožmemo životom. Pa ko jede, braćo i sese, hleb, a da nije glada? Ko pije vodu, a da nije žede? Ko se pričašćuje, a da ne vjeruje? Da nema potrebu, znate, mi treba da imamo potrebu za životu, da se hranimo mnogo dublje nego kad smo gladni i ženi hlebom i vodom. Naša potreba za gospodom treba da je mnogo veća od ovih prirodnih potreba. Potreba za ovim hlebom treba da je mnogo veća, broću i sest, nego potreba za cigaretu, za alkohol, za narkoticima. I za bilo čim drugim, tako se ličimo od Boga s izavisnost, ljubav i otkrivanjem onih naših suštinskih najdubljih potreba. A one, braće i seste, bivaju zadovoljene uvijek u našoj crkvi i u svetoj liturgiji. Tako i danas, kad budemo pristupali, i treba da pristupamo našemu Bogu, gospodu našemu ali i lično, braći i sese, Gospod moj i Bog moj. I pristupajući da vjerujemo da se zaista pričešćujemo, to je sjedinjujemo sa njim. A on je, braći i sese, vječni Bog, besmrtni Bog, jedino rodni sin Otca Nebeskog. Život i hrana koje će nam dati sin čovječi jer ovoga potvrdi otac, kako i sam kaže. Pričešuj se njime. Mi, braćo i sesto, ulazimo u zajedniću i sa ocem njegovi. Bivamo preispunjeni duhom sveti. To ne može da prođe, braćo i sesto. Ta zajednica ne može da bude prekinuta. Ko će da je prekinuta? A mogo bi samo neko koje je veći od Boga. Ko ima veću ljubav prema čovjeku od njega. A takvoga Boga nema. I neće se rađati. Zato i ovo vaše pokloničko putovanje. Ako nije potreba, neka bude potraga, braćo i sestre. Tražite gospoda. Tu je. Tu je u crkvi. Ako niste još ostvarili takav odnos sa njim, nemojte da odustajete. Nije daleko, možda samo još jedan korak naprijed i eto, otvori se oko srca i ugleda ti onoga koji je tu svo vrijeme, ali koga nisi mogao da vidiš od svojoj straštenosti, svojoj lakomislenosti i uzgled njegove nenametljivosti i dugotrpeljivosti. U tom trenutku život ti se mijenja. Ništa više neće biti isto. Ti si našao život, ti si našao sebe samoga. To su, braćo i sestre, doživljaju da od vjetnog značenja. Prvi susad čoveka sa samim sobom u svjetlosti bogopoznanja. Nemate izvan toga zato svijet ovako i obmanjuje ljude izvan crkve, a one koji nađu gospoda i Boga svojega u crkvi, njih ništa više ne može da odvoji praću. Ništa, ni smrt, ni vrijeme, ni sila, ni demoni, ni bolesti, ni gonjenja, znate, ni vatra, ni oganj, ni mač, ni glad, ni prijetnje. Ni podmićivanja, a kamo li zabave sujetne površne, bezume zabave ovoga svijeta. Zato je mnogo važno ako hoćete da opstanemo da se održimo i ovim putem da hodimo do kraja, da se sretnemo sa Bogom našim. Da znamo ko smo i za kim idemo, ko je naš život, ko je naš hreb, naša hrana, naša voda a to je on jedinorodni sin Oca našega koji je na nebesima koji je ovdje u crkvi prisutan duhom svetim u tajnama naše crkve tajni krštenjem i upomazanje i posebno u tajnji liturgije koju evo upravo služimo i kojom ćemo se danas i nasvaditi Daj Bože u duhu apostola, vjerujući da je ovdje zaista gospod naš i Bog moj, i ušavši u zajedniču s njim, braćo i sestri, da imamo normalni i zdrave zajednice jedni sa drugim, da bi ovdje duhom svetim povezani bili i u carstvu nebeskom neraskidljivo, braćo i sestre, jedni sa drugima, a svi zajedno kao crkva, sa glavom crkve, gospodom našim Isusom Hristom, silom duha svetoga, duha oca našega, kojem neka je slava i danas i uvijek, i uvijekove, vijekove, amen. amen.